Salme 82 En sang med musikkledsagelse av Asaf Gud stiller seg i den gudomliges forsamling. Mitt iblant gudene dømmer han. Hvor lenge skal dere fortsette dømme med urett og vise partiskhet overfor de onde? Vær dommere for den ringe og den farløse gutt. Øvret ferdighet mot den nødstilte og småkorsmannen. Redd den ringe og den fattige. Utfri dem av de ondes hånd. De har ikke hatt kunskap og de forstår ingenting. I mørket fortsetter de å vandre omkring. Alle jordens grunnvoller blir brakk til å vakle. Jeg, jeg har sagt, dere er guder, og dere er alle den høyeste sønner. Sannelig, dere skal dø slik som mennesker dør og som en av fyrstene skal dere falle. Å, reis deg Gud, døm jorden, for du, du skal ta alle nasjonene i eie.